Ось він іде до Київського оперного театру. Він не хоче цього робити, але його дружина Корнелія наполягає. Вона стала геть світською, навіть якоюсь богемною жінкою. Як він не помітив цієї зміни раніше? Коли це сталося? Після одруження дочки з Володою Яценком? Непоганий молодий чоловік, присяжний повірений, але Городецькому бачився біля Хелени хтось інший. В опері Партію Ренато виконує король баритонів Маттія Батісінь. Так, на київській сцені чудовий твір Жозепе Верді Балмаскарад. Одначе настрою Городецького немає, він воліє продовжити підготовку до відбуття в Африку, чи просто почитати щось у своєму кабінеті. Та будівничий знову піддався на вмовляння дружини. Поперасяє вогнями. Вишукане товариство починає вставати з місць у другому антракті. Але це вже зовсім інший день. Усвідомив крізь запаморочення і лихоманку зочей. Це, перше вересня, того ж таки 1911 року, цар Микола II сидить у ложі з великими княжнами. А зі свого місця у першому ряду партеру встає голова уряду Столипін, повертається спиною до оркестру, опирається на балюстраду. Він веде бесіду із бароном Фредеріксом. І тут до високої, добре помітної в білому літньому сюртуку фігури Столипіна через середній прохід швидко наближається невисокий чоловік у чорному фраку. Ніхто не встиг зрозуміти, що відбувається, а куца фігура вже двічі стріляє в Столипіна. Городецький пам'ятає, як він, разом із іншими чоловіками, переважно офіцерами, кидається до терориста Багрова. Якась дама не притомнює. Її підхоплює молодий майстер Давид Чужий, що прийшов до опери не тільки слухати, скільки глянути на царя. Тим часом Багров намагається втекти, а Петро Столипін стоїть, мов, закам'янілий. Потім він повертається до царської ложі, піднімає руку, немов намагається перехрестити присутніх в ній і тяжко опускається в найближче крісло. І саме цієї миті крізь сюртук прем'єра проступає яскрава пляма крові. Вбивцю вже схопили, його забирає поліція. Столипіна несуть у кріслі до виходу. Пан Владислав бачить, як піднімають театральну завісу, хор і оркестр починають гімн «Боже царя храни», а Микола II разом із почтом, ледь дослухавши спів, йде геть із театру. Городецький безупинно стріляє, стріляє і кров лється. Ні, це вже не театр, а полювання в Африці, і убитий ним жираф – Сумними очима, в яких згасає життя, дивиться на свого вбивцю, вправного мисливця. Хворий мимохідь здригається. Він уперше так гостро відчуває гріховність убивства для насолоди. Хай там суворий носоріг чи грізний лев, але вигляд беззахисної красивої тварини, забитої, як ще один трофей щось надломлює в серці Городецького. Будівничий відтак приходив до тями у своїй каюті, аби через деякий час споринити в нові, неймовірні і часом неприємні видіння. Ось його знову почало гостро мутити давнє відчуття відчуження, розламу в родині. Йому вважається дім на Банківській, відлуння кроків Корнелії в порожніх кімнатах, її шепіт, приховані сльози. Владислав